Te-am căutat mereu. Te-am căutat mereu, vezi bine, m-am risipit în căutare. Azi viața mea fără de tine nu i-decât semn de întrebare. Te-am căutat și nu știu unde să te mai caut, chiar existi? Timpul e crud și mi-te ascunde pe dapsa ochilor mei triști. De-atât tine mă destram, Sunt scrum și cioburi, sunt nimic, Nu mai respir și nu mai am putere Să mă mai ridic. De te-aș găsi măcar o clipă, În galaxii m-aș arunca Și pe a pegasului aripă Aș fi în umbra ta. Dar eu aici sunt zălogită, Nu pot să mă înalți, să zbor, O pământeancă obosită, ce viața în clipe o măsor. Rămânem dar ca niște sori încătușați pe o orbită, iorbiri de dincolo de nori, icari cu ari paranită. Autor Delia Staniloiu. Lectura Maia Martin.